Zazpi gara eta zazpi persoana pues, marxoatik asterogon gara gelditzen, astean bine du bitan edo azken lan jondamatea irutan, eta batzutan pasori, zaila izaten azken fina bakoitzak bere bizitza dugu, pues, lana dela eta beste goza dela azkenan zaila da elkartzea, baina horoko bueno, horrean eko gustura gara. Eta be, eskertzekoa da oso eskertzeko e, normalan e, gazteok ez dugu la, horrelako ekimenak edo lako Baile, tegu, topaketak sortzeko eko eh kuda ez dut uste normalean ha. ta horrelako aukera eman izana ba, eskertzekoa eta bai ba kontemporanean egongo dira baitetantzagarikidea bideo jokoak erakusketak kontzertuak E, tallerren barruan egongo dirabain, marrazketa eta ilustrazio tallerrak, argazki helaritza, mm. ba, ez dakit, saietu gara de, denetikan ikutzen, mm. usta, igual, performantz eta gauzatzuk faltazizkigu, baina horok horrean naiko guztua gelditu gara eta denetik sartzea lortu. Zau zer berriz ba, arteka lapekoak etorriko direla, nuen e, mikor eta droi eta e, gaioekin e, ze arte esorkuntza eta egiten diren erakutsiko digute, beraiek. Dela de arte konzeptuala, ez, teknologiaren bidez arte, lantzea, bai. Ba, eta, ya, ba, eraik, e, impresora 3D-en inguruko e, ba, kritika eta, eta bar jorratuko dute horiek eta pixka datorik. E, Erakuzka eta jarriko dute amantzazpi hemen zortzi personen artean. Hore da, dena azorak saquan platzen izango da, e, eta hierbat uste dut, e, izan zela ba, leburutegi berrian.